أعي بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما وداك ربك وما قلان وللآخرة خير لك من الأولان ولسوف يعطيك ربك فترضان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 I siroma si bio, a pa te imućnim učinio bi. Zato si roče a na ne podvikni. I oblagodati gospodara svoga kazuji. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Euzu billahi minas shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. U afdalu salati, u temmu taslimi ala sajidina u nebijina Muhammed. As-sadiqil wadil amin.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 Wasallam, na njegovu častnu porodcu, na plementa sahabe, na naše uzor, uzorce šahide i na sevjerni kod Adima, pa do sudnjega dana. Gospodara, molimo da nas počasti da u blagodatu koju trenutno živimo, posebno blagodat mjeseca Ramazana, spoznamo do kone ode među nama, a da ne budemo od onih koji su spoznali vrijednost i veličinu Ramazana tek nakon što on ode od nas. Gospodara, molimo da nas počasti da budemo od onih koji su iskreni Jer je u Kur'anu rekao da šeita neće moći nanijeti štetu Onima koji iskreni budu bili Gospodara molimo da nas počasti Da nadadne mudrost Jer je on rekao da onom kojima mudrost bude data Veliku oblagu kod sebe posjeduje I gospodara molimo da nas počasti Da budemo od onih koji su njega svjesni Koji kod sebe takvaluk imaju Jer on je rekao da on prima djela samo od onih Koji su mu tekije Koji su Allaha dragoja svjesni Draga braće cijenjene sestre Gospodar nas je počastio da već nekoliko dana živimo u mbarek meseca na koji dolazi kao najdražiji, najveličanstveniji gost od naše gospodara. Koji je samo dokaz riječi gospodara svih svjetova da se obistine njegove riječi. I koji je predstavlja dokaz da se obistine riječi u kojima Allah reko Karimu, reka u Kur'an i Karimu, Aleikum. Gospodar sve što od vas želi jeste da vam grijeha oprosti i da se vi njemu pokajite. Mjesec Ramazan je vrijeme da gospodar, vrijeme koje je dokaz da gospodar uistinu od nas želi samo tu stvar. Želi da se njemu pokajemo i da njemu svoje živote, svoje živote predamo. I ovo je najbolji dokaz i najbolje vrijeme u kojem čovjek može da krene tim putom. Prva stvar i najveća stvar koju svome životu posjedujemo, koju imamo, jeste blagodat vjeri. Blagodat vjeri je nešto na čemu se gospodaru ne može čovjek zahvaliti. Pa makar cijeli život Cijeli život na seždi bio Jer Allah daje vjeru onome Onome koga voli Dunjavu daje i onima koga voli i koga ne voli Ali to što je tebe Allah počastio vjerom je dokaz Da te Allah ako Bog da Ako Bog da voli Nedavno sam bio sa jednim mladićem Koji mi priča da ima svoga dedu Koji je doživio možda ni udar Ali kaže Alhamdulillah on je uvjer Allah ga počastio da je vjeru prihvatio ono pravo istinski I voli, vidi se da voli namaz voli Kur'an, voli gospodara, voli poslanika više nego sve na dunjalu Allah ga počasio da je baš to zavolio a dva godina ima kaže pričao meni, kaže Amare imam kaže dedu koji 70 godina ima kaže nikada u džamiju nije ušao čak kaže ni na Bajram nije išao čak ni na Bajram ide u džamiju ima kaže muslimansko bošnjaško ime, ali kaže ništa sa džamijom, ništa sa islamom nema je sada je doživio možda ni udar I vidim, ode mu ja u bolnicu I kažu doktori da je slab, poprilično I da su njegovi dane na dunjalku već odbrajane Da je on pri kraju svoga života I ja dok razgovarao sa njim još uvijek je pri svijesti, ali slabo onako bolestan Ja, kaže, vidim u njegovim očima suze Al, kaže, suze koje ukazuju na to da mu je žao što će umrijeti Žao mu je, kaže, što će umrijeti Žao mu je, kaže, što će napusti dunjalk A kaže, ja, kaže, imam 20 godina A nije mi žao da sutra preselim jer znam kaže kuda ide. Mladić od 20 godina tako posmatra život za razliku od čovjeka koji 70 godina ima i koje ga život ničemu nije naučio. Tako da blagodat vjeri, samo gospodar može da ti dadne. I samo te gospodar može uputiti na to da budeš svjestan, da budeš uvijek u svijesti da je to što te Allah na vjeru islam putio. Što ti je, spozno, što ti je dao da se njega spoznao od Allaha došlo. I to je prva stvar koju mislije crma za treba da kod se izgradimo. Da e ne mislimo da ne smatramo da je vjera koju imamo kod sebe neka naša zasluga. Nikakva naša zasluga nije. Nijedno dobro dijelo koje uradiš nije tvoja zasluga. Čak post koji postiš nije tvoja zasluga. Sve ti je gospodar obezbedio. Obilne iftare, sehure, sve ostalo ti od gospodara došlo. Ni u jednom trenutku nemojte da u mjesec Ramazanu Pomislimo da smo mi nešto zaradili Da smo mi nešto svojim rukama svoji Sa svoji deset prsti u mi preskrbili Sve što imamo dobro Tu je od gospodara U mjesec Ramazanu tu svijest izgraditi. Također, e kad mjesec Ramazan Bude vrijeme istinske promjene Dosta ljudi Dosta efendija i mama ljudma vazi kada dođe Bajram, pa onda pričaju i govore kako treba da nastave do džamije dolaze dok je na inako mjesec Ramazana i pričaju kako treba da budu čvrsti u ibadetu na inako mjesec Ramazana. A meni običaj, meni adec da kažem da je najbolja moguća stvar i najpravilnija da ja mislim moguća stvar da čovjek iskoristi mjesec Ramazana. Da uhvati dobar zalet, da bi mogao i nakon mjeseca Ramazana da se, da se hrva Hrvata iskušenja koja će sa svih strana dolaziti. Jedan mi je Ahbab ispričao jednu, jednu lijepu stvar. I kaže da su pital nekoga šeha. Zašto kaže, zašto kaže ljudi čine grijehe iako kaže u mjesec Ramazanu su šeitani zavezani. Iako šeitani ljudima već sve se ne ubacuju mjesec Ramazanu. Pa su ga kada kako to dopeti ljudi u mjesec Ramazanu čine i gređe, <laughs> kaže on njima, kaže zamislite da su ljudi, da su ljudska srca poput jednog ventilatora i zamislite kaže da se taj ventilator je danes mjeseci u godini vrti vrti non stop bez prestanka odnosno da šetan upravlja našim srcema našim našim onaj, životnjima 115 mjeseci i kaže tolko on kaže zavrti ta ventilator i toliko nas okreće oko svoga maloga prsta da kada dođe ta jedan mjesec kada on se odmahne od ventilatora još uvijek ostaje ona tragovi onoga ventilatora, još uvijek se on okreće još uvijek se on malo pomalo polako na, nastoji da se zaustavi i pitanje je da li će se on zaustati do bajrama jer je toliko silno bio tolko silno zadat zadat bio onaj da se kreće u tog ostavljena Jedan mi arvan priča kaže, ja sam se kaže uvjerio da su mjeseci Ramazanu šeitan uvezan i da šeitan ne djeluje na čovjeka. Kad sam kaže vidio svoga brata da usteji na sehur. Kaže nikad u životu ništa kaže nije nije imao, kaže nije mogo Allah još nije njegovo srce vjeru dao. Ali sam se uvjerio i kad god, ga, kad god bi ga pitao zašto nećeš sa mnom u džami, kad ga pozvao kaže šeitan mi ne da. Kad je sad kad je došao Ramazan, oni ustao na sehur i na sabah došu. Ja ga vidim saba. Kada uvjerio sam da su mjesec Ramazan šeitan zavijedan kad sam njega vidio da te stvari radi. Draga braćo, mjesec Ramazan mi treba da je upravo da napravimo supratni efekt. Kao što nas šeitan i ostala iskušenja, fitne oko nas navraćaju da činimo pogrešne stvari, da činimo grijehe mimo mjeseca Ramazana kada lala milosti nosjeti se ovako u zraku kao što se sad osjeti. Kada ovako lijep miris, kao dženecki miris se nosjeti u zraku kao što se sad osjeti. Kada nas to sve mimo mjeseca Ramazana snađe Najbolji način da ni uradimo kontra napad I da kontra efekto mi proizvedemo Da se mi mjeseca Ramazanu pripremimo na takav način Da nakon mjeseca Ramazana imamo snage Imamo štit Kada dođu druga iskušenja Kada bude već bilo Kada nas napstiva lijepi ramazanski miris Koji se u osjeti I zato je posanjih s.a.v. rekao u jednom hadisu Teško li se onima koji govore sutra ću sutra ću Teško su oni makovi odgađaji pokajane koji, koji stalno kažu ja ću sutra da budem ovakao onakao kad ovo dobijem kad ono uradim maže se promijenim maže ja da počnem da klanjam ja ću da počnem da nosim hidžab ja ću da budem bolji i lepšeg hlakka bilo šta drugo nađe se uvijek neko opravdanje da bi to nešto da bi nešto ostvario neka znade to što je interno Iposanikali zelan kaže teško li se tim ljudima A s druge strane Kur'an Kerim se kaže wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal Požurite, poherlite, krenite hitro prema Allahu Allahovoj milosti i prema dženjetu prostranu koliko su nebesa i koliko su za koliki zemlja znači travi se od nas da odma iz toga trenutka odlučimo i kažemo ja želim da budem drago gospodara svjestan i u mjesecu Ramazanu i nakon njega i da se više nikada ne vrati na ružne navike koje sam dosta koseb imao to se najbolje može izgraziti taj se zalet najbolje može uhvatiti kada u mjesecu Ramazanu i najbolji vodič, najbolja vodilja koja može da bude insano i uškarcu i ženu kako da ostvari kako da ostavi svoje ružne loše navike a da se privati pravog istinskog Allahovog puta, lijepih navika redovnog i badeta, svega ostalog štima je gospodar zazvoljan jeste da spozna da je gospodar onaj koji je plemenit da je gospodar onaj koji je milostiv da je Allah naš gospodar onaj koji će na sve ono loše što ostajimo nadoknaditi mnogo bolji ali sve u halalu i vrlo lijepa predaja, sama želim da je podijelim vrlo je lijepa i poticajna koja govori o tome Tražio sam da vidim, kada sam je čuo da potražim, imao osnove u predaju Hadis poslanika alaih salatu wasalam i našao sam da se kod imama Ahmeda nalazi i da stoji hadis gdje se kaže, onaj ko ostavi neku stvar koja je haram, radi gospodara to uradi, Allah će mu nadokladiti tu stvar, ali još bolje, daće mu još više još bolje od toga alu halal. Prenosi se da je jedne prilike bio jedan čovjek za vrijeme poslanika salallahu alaih salam koji je bio poznat kao kao lopo, koji je bio kriminalac. I kaže njemu je više dosadio njegov život, njegov način života stalno činjenje greha stalno činjenje nereda, izazivanje straha kod ljudi, kod žena i jedne noći on dođe priča sam sa sasobo kaže ne mogu više ovako da živim dosadio me ovakav život osjećam te gobu i bolu svojim prstima želim da živim spokojnim mirnim životom želim da budem raha ne želim da se ovako ružno osjećam ne želim da osjećam ovu, ovu teskobu svojim grudima šta da radi, razmisli kaže ide im ja u džanin. Odo ja u znači. I ovdje on tamo našao namaz, svetni poslanik sallallahu alejhi ve kako drži predavanje svojima sahabima. Između ostaloga kaže ovu: "Men taraka shay'in fil haram, nalahu fil halal." Ona je posta gi nešto u harama. Ona je posta gi neku neku stvar koju Allah nije zadovoljan. Allah će mu dati. Allah će mu dati da dobije ili to ili mnogo bolje, ali u halalu. I završilo se predavanje, klanjao je jaciju, odio on svojoj kući i razmišlja on o tom predavanju koje je čuo tu noć, ali ga posebno ta rečenca dojmila. Posebno mu to uho ušlo. Onaj ko ostavi nešto u haramu, Allah će mu to dati, pokloni to u halalu. Međutim, kad je već odmah klamalo noć, ponovo ga pošetan, obuzme, loše ga misli, obuzmove, sve se mu dođu. I on kaže ide ima ja ponovo da da uradim. neki kaže ne mogu ja bez bez toga da nešto ukrada. Ne mogu ja bez te svoje loše namjere. Ne mogu ja kaže bez toga kaže. Hajde, biće vremena da se pokajem kasnije. Još sam kaže mlad. Izađe oni svoje kuće i štaću kuću, ode kaže idem nađi dođe do jedne kuće, od jedne žene uđe u tu kuću, žena je samo u toj kući živela. Sama je živela jer joj je muž bio preselio na Hirec. Udovica je bila. Uđe on tu kuću. Kada je ušao, kada je ušao I bio je gladan, ode prvo do kuhnje do, do kuhnje I primijeti tamo neku hranu Primijeti tamo nešto za jelo I krene, kad je to uzme u svoje ruke I krene da to prinese u svoja usta I taman u onome trenutku Kada je to prinosio Kada je prinosio to u svoja usta Sjeti se na upadnjem Allah zadnije da mu dođe u njegov razum, u njegovo srce Oni riječi koje večera šuo od poslanika Onaj postavi nešto što je haram Allah će mu dati to u halalu I kaže vrati on to vrati on tu hranu na to na to mjesto gdje bila. ode kaže u drugu sobu i nađe tamo kaže zlata nađe i mjetka nađe i novca. Kaže kreni da to stavi u svoje džepove. I čini mu kreno da to stavi da ponese sa sobom ponovo mu taj hadis je poslanika alejhi salatun selam rekao ko ostavi nešto u haram. Neki haram Allah će mu dati nadoknaditi kroz halal. Okar kaže ponovo to ostavi krene se kaže i da sebe vidi kaže mladu lijepu ženu koja sama leži u krevetu. Šejtan mu baci u sve kaže da počini grijeh sa njom i da joj priđe. I kad je krenuo da joj priđe, naopadne mu ponovo taj hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem i on kaže odmakne se od nje i pobjegni iste kući. Pobjegne ode i kaže u glavu bez obzira jer unjem je već proradlo. Došle kaže iz glave do njegovog srca. Proradlo je već u njemu na ona, ona niti vjeri. I kaže on dođe u kući, dođe u to svoje staniče. I kada je došao tamo, kaže, osjećam, kaže, ljepotu, neko nešto kaže lijepom, lijepom kaže, ide im ja sutra ujutro na sabah, ode ja kaže u džamiju ponovno, jer ovu ljepotu koju sad osjećam, ne mogu da poredim sa, onom, sa onim osjećanjim kojim sam imao kad sam loša, loša djela činio. Ode on na sabah namaz, slanja sabah zaposlenikom sallallahu alaihi wa sallam i nakon toga malo se nasloni na zid džamije tu. Kaže, malo se naslonio i razmišljao o svemu što mu se sinoj desilo. Razmišlja, on kaže, kako je, kaže, lijepo biti Allaho pokoran, kako je, kaže, lijepo ne čimiti harame, kako je lijepo nastaviti Allaho za dvojstvo tražiti. Odmah kaže, imam lijep posjećaj grudima, ovo se kaže, ničim radinjalkom ne može platiti. I dok je on tako razmišljao, vidi i kaže neku ženu kako uđe u džamiju i pravo krene prema poslanih, sallallahu alaihi vesellem. Pravo krene premanjen i on kaže pošto je bio blizu čuje njihov razgovor kaže njemu ta žena kaže o Boži i postaniče daj mi savet ili pomozite jer sinoć je u kuću neki nepoznati čovjek ulazio ništa iskucio niti odnio Ali se kaže bojim da se ponovo ne ponovi ta situacija pa kako kaže da postupam šta da radim poslanik sallallahu alejhi ve pita pitaњу kaže zašto kaže sama zašto taj sama živiš u tolkoj kući kaže ja sam, kaže da mi se muž preselio na svijet kaže ja sama ja sama živim kaže pa kaže jel prošlo kaže vrijeme da se možeš ponovo udati Jel isteku, jel prošlo ono vrijeme, možeš se ponovo udati? Kaže, jesi, kaže, mogu se ponovo udati. Ostanik, salallahu alaihi wa sallam, se okreni malo oko sebe i sveti onoga čeveka dole koji je ležao na na zimu. I kaže on dođe ovamo on priđe kaže isto ti kaže oženj kaže nisa kaže pristajetel kaže da vas ja sada ode, proglasi mužem i ženom da vas ja sada venčam kaže bože i poslednji ka ti tako kažeš pristajemo na to i oni primate to postanu muž i žena preposlanikom sallallahu alejhi vesellem nakon toga čovjek čovjek žestoko zaploči suze krenu za njega iz njegovih očiju ispeća poslanik sallallahu alejhi vesellem sve što se čini od vesela poslanik kaže salat vas selam kaže idite sada svoju idite sada svoju kući I odu oni zajedno u kući, ove, u kući ove, ove ženi. Kaže ona njemu. Kaže, sada si ti moj suprug i sve što je moje postaje tvoje. Kaže, prva stvar, on priča dalje. Prva stvar koju sam, kaže, osjetio i koju sam vidio u toj kući. Jeste, kaže, bilo ona hrana koju sam sinoć ostavio zato što mi je bila haram. A gospodar mi počastio i dao da sam tu hranu sada probao. I da je moja hanuma iznijela pred mene, a ona mi je postala halav. I jeo sam ono što sam ostavio u haramu, a jeo sam kao halav. Nakon toga ona došla i rekla mi kaže sav moj metak, sve što imam kod sebe kaže i tvoje. Uzmi kaže ovaj ovaj imetak, uzmi ovo zlato, idi na pijacu i trguj i zarađuj za našu za našu porodicu. I kaže primijetio sam da onaj imetak koji se smatraju haram, sada je postao halal. Subhanu. I kaže nakon toga također Moja ta supruga Odnosno ta žena koju sam Haram ostavio koji sam radi gospodara ostavio dok mi haram bila Allah me je počastio da mi je postala Sada halal supruga I sa njom sam, sa njom sam mogao da imam halal odnos I onda mi, je, onda mi se obistinulo Ovo koje sam od poslanika Draga braćo Najbolji način I naj, ve, naj, najveći podstaj za čovjeka vjernika Ako želi dostaviti lošu naviku Postanu u Kad ima više motiva za to Ovo govorim zato što svim imamo svoje loše navike. Svim imamo svoje grihe za koje samo mi gospodar znamo. Svim imamo neke ruže stvari koje se drugim ljudima oko nas ne sviđaju. Koje nam neko ukazuje neke mane na koje, na koje nam ukazuju, ali koje ne možemo nikako da od, sebe, da od sebe osranimo. Da te stvari od sebe uklonimo. Najbolje vrijeme, najbolji način jeste da se iskoristi mjesec Ramazana. Umjesto eto Ramazan ostaviti te stvari, budi uvjeren, budi uvjeren da će ti Allah zadovoljiti na dokraj što mnogo boljim. Da će se ona dokaliti, kroz neki halal i da ćeš mnogo biti sretniji ako ostaviš lošu naviku neku, nego da ostaneš pritom i začiniš loš grih, neku lošu naviku. Konkretan primjer. Jedan mi čovjek priča kako se kako se kutarisao cigareta. Subhanallahu Ima ljudi koji nastoje da uradi neko dobro djelo Nastoje da se da se kutaršu nekog harama Da se kutaršu nekog grijeha Ali njihov njihova namjera Još uvijek nije bila iskvena Njiho Njihovo nastojanje da se riješe toga Nije radi toga da steknu gospodara u zadovoljstvo Nije radi toga da zati sa tim sredstvama Neku drugu dobro uradi Nego možda zato što nije je zdravo Ili kaže smeta mi ovako ili onako I dogod takav nijet bude Allah neće olakšat Čim nijet bude bio radi gospodara Znaj da će ti Allah me m Isto kao post, kad je radi gospodara, Allah će ti olakšati, pa ćeš se izdržati dan od 15. 16. sati bez problema. Kaže čovjek pušio sam kar je kariceli svoj život, okupio dvije tri dnevno. Jedne prilike jedan je kaže čovjek pita, kaže koliko ti kaže puši iznino. Kaže puši kaže dvije kutije. Ovam izračuna začas kaže to ti kaže pet maraka dnevno. Kaže ova kaže zapita se malo kaže pet maraka puta 3 računa 120 do 150 maraka kaže potrošim samo da cigare svaki mjesec. I njemu dođo Allah spustio u srce niko kao Allah kaže kaže 120 maraka za godinu dana tu je kaže 1400 i nešto maraka kada je kad bi štedio 4 5 godina kaže sa tim bi parama mogao na hađodžin. s tim bi parama na hađodž mogu dođim. Kaže nakon nakonovoga kaže više nijednu cigaretu neće zapaliti. Svetni ga neki dan pitam kaže se zapalio kaže kad je tako mi Allah 6 mjeseci ni jedno nisam zapalio. Subhana. Kada iskrena nijet kad radi Allaha Allah će ti olakšati. Allah će ti sigurno dati još nešto bolje nego ono što Mjesec Ramazan je vrijeme da zapišemo za sami sa sobom svedeljem račun da kažemo Ovo mi je mahana, ovo mi je prednost Ovo kaže više ne treba da radim, ovo treba da pojačam Ovo kaže treba da, da više malo bolje radim, ovo treba da ostavim skroz od sebe Ovo treba da ostavim skroz od sebe Zašto u mjesec Ramazanu? Zato što ti sigurno ne može šetan ubaciti ve svesu Već samo može da zbog tvoje slabosti, zbog tvojega nefsa budeš slab pa to da ne mogneš, ne mogneš da radiš Pomojbe jedan mali uvod, a saćemo kako da da se Fatihom i dovom sjetimo našeg imama Buharija pa da pročitamo da pročitamo hadiskoj večeras naredi Dalila je pa I što nalazimo u Kizi koja govori o abdestu, došli smo do 117. hadisa جِسَّه كَاژَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قال إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي رَوْحٌ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بْرِيتْشَاو نَ مِي يَاكُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نْيَمُو إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رِكَاشِ دَ يَنْيَمُو إِسْپْرِيتْشَاو رَوْحٌ قاسم بْنُ قَاسِمٍ أَنْيَمُو عَطَاءُ بْنُ أَبِي kada bi vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem izašao zbog svoje prirodne nužde, bilo male ili veliki. Ja sam unosio vodu i on bi sa njom i on bi se njom oprao. Ovog nas znači, se prenosi od Enesa ibn Malika. Ovaj hadis već smo ranije govorili i vi dobro znate da vjernik onako znastvo da čuva i svoje tijelo i svoje srce od svakog vida nečistoći, od svakog vida prljavštine. I kolego, god je bitno da se čuva naše tijelo i naša odjeća. Isto tolko je bitno da se čuva da se čuva i naše unutrašnjost i naše srca. Ovaj hadis posebno govori znači o fizičkoj o fizičkoj čistoći. Samo kratko da napomenu i prije nego što vi drugi hadis pročitam, ere vezano za tematsku da je vrlo bitno da mi kao vjernici muslimani, kao ljudi koji nastojimo da se Allah približe u posnom mjesecu Ramazanu, budemo svjesni da ne možemo da oblačimo i da ne možemo da nas imamo odjeću koja ima i trunku bilo kakve nečistoće. Istinski vjernik onaj koji zna da na sebi ima nešto, neku nečitoću, neku prljavštinu. I samo on zna zato i gospodar zna za Ali on nakon toga se presvuče, opere se, opere svoju ideću ili bilo što drugo, samo kako bi bio sprema za namaz, kako bi bio sprema za ibadet. Ulema kaže da pravi vjernik se prepoznaje po da čuva abdest. Zašto? Zato što da li imaš abdest ili ga ne imaš, zna samo ti i zna tvoj gospodar samo ti i tvoj gospodar zna da li imaš ovde. I zbog toga ističeči čistoću, samokračno posebno obrati pažnju na tu. to. Ovaina sadisti tome uči da čovjek vjernik treba da bude uvijek u pripravnosti, da bude svjestan da li je čist, da li je spreman za namaz. Uvijek obraćaj pažnju na tu. Pa jedna kaplica, jedna kaplica. Kažu što se ovdje radi da se tiče to je kategorija koju na koju se prepoznaje iskrenost. Kad vidite insan da čuva abdest da stalno želi da bude pod podabdestom, to je da trgovi Allahu džellalahu ljubav prema njemu da apsu suvati samo nastoj istinski vjernik. Jedna se prenosi anegdota da je bio jedan efendija koji je išao na fraks neki neko u selo i nakon što je završio taj softa sa svojom fraksom kaže skupili su on njemu u hodžarnu, al nije bilo satim što su skupili. I sad onakvu on revoltu kaže on, kad on kad vidi koliko su skupili, kaže on ima u revolt, kaže, pa na slušajte, slušajte, kaže. Kaže vi ste me skupili oko koliko, koliko ste skupili, kaže. Ali on ja kaže vas zeznuo, kaže. Ja sam vama sve naopako paljuk koji je je pogrešno učio, kaže. E, Fanija kaže, "I mis'o kaže tebe zašto kaže? Pa kako kaže? Mi smo se sviknuli bez abdesta." E to je sada, to je kategorija, ti kad ulaziš u džamio, kad dolaziš na namaz, samo ti gospodar znaš imaš da abdest. Samo ti, to izmed tebe i gospodara. Ako to budeš uvo, gospodar će te počastiti da budeš kao od onih koji su iskreni. I drugi hadis za večeras također vezan je za ovu, za ovu temu pošto nemam puno vremena samo ću ga pročitati na bosanskom jeziku. Poznati je hadis, a vrlo, vrlo je bitno njegova poruka. Jer vijesnik s.a.v. je prošao pored dva groba, pored dva mezara i kazao je svojima koji su sa njim bili Ode su, kaže, dvojca koji leže i koji se kažnavaju koji se kažnjavaju zbog nekih grijeha, kaže ali on se kaže, kažnjavaju zbog velikih stvari ne kažnjavaju se zbog rupnih stvari jer se kažnjavaju zbog sitnica kaže, jedan od njih se kaže, nije čuvao mokraće a drugi kaže išao i prenosio tuđe riječ Jedan od njih se nije čuvao mokraće, a drugi je išao i prenosio tuđe riječ. I onda je nastavio, potom je uzeo svježu granu od palmi. Slomio je na dvije polovine i po jednu sadiju na svaki grob. Postani, a, a, Allahu poslaniće rekoši a zašto si to uradio? Kaže on, možda će im se zbog njih, možda će im se zbog njih, dok ona ovdje stoje, olakšati njihove muke. Ovaj hadis ukazuje na vrlo bitnu stvar. Prva stvar je čovjek koji se nije čuvao od mokraće, fizička čistoća. Da bi bio istinski musliman, da bi Allah istinski predan bio, fizički mora biti čist. Na to vratiti pažu. Ovo što sam malo prije pričao, A druga stvar jeste, ovaj drugi što je radio, kakav grej je činio, jeste, on je, on je, prenosio, on je prenosio riječi, tuđi riječi drugim ljudima. Imao je za cilj da pravi, pravi smutri među ljudima. I je sada dvije, dvije, dva elementa čistoće u islamu. Prvi element jeste fizička, materialna čistoća. Znači čuvanje od mokraći, čuvanje od prljavostini, svega što nije, što nije ispravno, svega što je nečisto, ti treba da se čuvaš. A s druge strane va duhovna čistoća. Sve što će ugropplastiti zdravlje tvoga srca, zdravlje tvoje duše, zdravlje i i i ljepotu onog ko imaš u sebi. Zato što grije, znači nisi treba da od toga se čuvaš. Pa prenošenje tuđih riječi, pogovaranje, palaš, pa laž, pa klevata, sve ostalo, sve ove duhovne bolesti treba da budu daleko od tebe. Kao da svojim hadisom želi kazati: onaj ko bude bio čist od fizički fizičke nečistoće, i onaj ko bude bio čist od duhovne nečistoće, u potpunoj svojoj vjeri. Njemu nemamo haniju u Zato vjernik muslimani je onaj. Vjernik musliman i muslimaka su oni koji nastoji da ne zanemare nijedan aspekt svoje čistoći. Koliko god nastojiš da se sačuvaš, da budeš fizički čist, da su uvijek uredan, da su uvijek pod abdestom, toliko isto nastoji da sačuvaš svoje srce od nasrtaja grija i smutnji koji na njega dolazi. Svoje duhovno zdravlje čuvat je veoma bitno. Poslanik alai salatu wasalam je ovim hadisojom nama tu poruku ukazao. I kuranski ajac jedan koji vrlo vr I ovo sve svodi u dvije reference kaže. Gospodar je rekao: "Ko pade kaže ko očisti svoju dušu, on je uspio na dijaloku. Ona koji, ona u strafu odvede, koji grijes na preposti, on je kare doista stradom. Zbog čega podjednako vodi računa o duhovnom zdravlju, podjednako voditi računa o materialnom odnosu, o fizičkoj fizičkoj čistoći. I draga braćo za za ovo prediktarsko vrijeme ovo vrijeme kada se dove posljedno primaju, da samo jednu važnu poruku pokušam da vam premestim. Ima ljudi koji nastoje da drugim ukažu na važnost stanjanja namaza, na važnost posta, na važnost davanja zakata, na važnost halala, na važnost ostavljanja na harama i bilo čega drugog. Međutim, najvažnija stvar kod ukazivanja na to Pošto svak od nas ima zadađu da koliko god može umjestit Ramazanu, drugima ukazuje na džaminu, ukazuje na ibadet, ukazuje na gospodara, pa makar time da ga odvedi na kabelu na džumu, na bilo što drugo uvedan za Ramazan. Najvažnija stvar u teme, draga braće, znajte jeste... Dok ljudima ne ukražeš na onoga ko je onaj ko je propisao namaz? Ko je onaj ko je propisao zeka, Ko je onaj ko je propisao post? Kod ljudi se ne može desiti istinska promjena. Istinska promjena se dešava tek onda kad ljudi spoznaju ko je gospodar, ko je gospodar koji je sve to propisao. Zato mjesec Ramazan, ako želiš da promjeniš bilo koju, koju stvar pod sebe, ako želiš da uradiš bilo kakav korak naprijed, ako želiš da kariju sebi želim da budem sretan na tom mjesec Ramazana da ponov budem u pokornosti, mora da spoznaš svoga gospodara. Zadaj sebi samo jedan zadatak. Samo sebi reci želim da bolje upoznam svoga stvorcilja. Želim da bolje znam ko je moj gospodar. Najbolji način da čitaš njegovu knjigu i da razmišljaš o njegovim, o njegovim stvorenjima. Subhano. Allah je onaj koji te stvorio a nisi mu trebao. Allah je onaj koji te hrani i koji te poji. Allah je onaj koji te liječi kad se razboliš. Allah je onaj koji te usmrtiti koji će te ponovo živjeti. On je onaj koji će te ako Bog da grijeje tvoju prosticu oni onaj koji je pre, milostivi prema tebi nego majka prema svom detetu oni onaj koji obmathscru na faku, daje onima koji ga ne priznaju oni onaj koji oni koji mu djete pripisuju daje je zrak da udišu pogledaj ko je tvoj gospodar oni onaj koji nam je dao sluk da on nam je vi dao nam je ruke dao nam je noge dao nam je sve blagodati oni onaj koji te za jedno dobro za jedan grijeh upiše ti jedan grijeh a kad uradiš dobro djelo upiše ti 10 deset 10 dijela. djela on oni onaj koji se stidi On je onaj koji se stidi da kada digni svoje ruke i od njega nešto zatražiš, on se stidi da ti tu tvoj doboz bije. Zar takvom gospodaru leđa okrenuti? za takvom gospodaru na srežu ne posti? I za takvom gospodaru druge ljude ne pozivati? Draga braćo i sestre, u mjesec Ramazanu potrebno iskoristiti tu tu blagodaj. Ako smo spoznali gospodara, ako znamo ko je naš gospodar, da drugima ukažemo na gospodara. I ako želimo kod sebe bilo što da promijenimo, da budemo svjesni, da budemo svjesni ko, je naš, ko je naš gospodar. Neka nas u toku mjeseca Ramazana, neka nas dok je vrijeme mjeseca Ramazana, prati kur'anski ajed u kojem je gospodar rekao Elem je'ni lille dine amenu en tahša kulubuhum li vikri illahi wa ma nezele minel haq. Subhanallah. Zar nije, kaže gospodar, vrijeme? Zar nije vrijeme da se vjernicima smekšaju srca? Da se njihova srca smekšaju kada se Allah, kada se Allah istina kao da Allaha dolazi i spomini? ima ljudi koji dočkaju mjesec Ramazan, ali ne osijete nikakvu promjenu, nikakvu ljepotu ne osijete u tome. Ako mjesec Ramazanu ne možeš osjeti slast i badeta, slast posta, slast namaza, pa kad ćeš ako nećeš mjesec Ramazan? Ako mjesec Ramazana nećeš biti milostiv prema onome od koga ti ništa ne treba, pa kad ćeš onda da budeš? Ako u mjesec Ramazana ne možeš da se solidarišeš s drugima i da se trpiš da promijeniš svoje ponašanje, sigurno nećeš u ima mjesec Ramazana. Neka u mjesec Ramazana budu te dvije vodilja. Prva da spoznamo gospodara, ko je naš gospodar, da budemo svjesni kakav je naš gospodar, koliko je milosti prema nama, koliko nam blagosti da daje. I kad god na upani nakon Ramazana da učinimo neku nepokorność, da se sjetimo kakav je Allah naš gospodar. A druga stvar, neka se tiraska neka se primijeti razlika u ponašanju u našem odnosu prema drugima posebno prema gospodaru u mjesecu Ramazanu Nemojte da bude i mjesec Ramazan vrijeme kada smo istog ponašanja, istog intenziteta i vadeta kao i drugim mjesecima. Nastavljajte nama svaki u džematu. Sunete ne propuštaj. Znajde svaki namaz 70 puta vredniji nego mimo dru... mjeseca Ramazana. Po džematu je namaz vredniji. Iskoristi vlagodat koje ti Allah dao. Neka te prati hadis kada treba da zapustiš da će postači bit od onih koji će na sudnjem danu. Bite posebno pozvani. I bit im rečeno, gdje su oni koji su radi mene postili? Gdje su oni koji su postili odricao se hrane i bit radi moga zadovoljstva? Ustante sada svi. I on će ustati. I krenut će, kaže, krenite prema vratima kao se samo zapostače. I ući će u vrata koja se zovu Errejan. Ući će na ta vrata. I nakon njih će se zatvoriti ta vrata. I kaže, više niko neće na ta vrata moći ući. Zamisli da te, gospodar, da te gospodar uskrati tu blagodacu. Zansi, alope dam si da te gospodar počasti tom blag dati. Do god posti, sećaš se ti stvari. Sećaš se ko je tvoj gospodar koji ti je sveto dao. Sećaš se nagrede za postače na budućem svetu. Sećaš se tih stvari. I kada ovaj hadis kada ovo citirao poslanik sallallahu alejhi ve svojima svojim ashabima, Ebubekr je rekao, kaže: "Allahov poslanici, Allahov poslanici, ima ljudi koji će ući na savrata su vano. Ovo neka bude vodilja u mesecu Ramazanu. Nema onjed dobrog dela da propustiš. Ni jedno dobrog da, dobro da učiniš. Sadaku, pomoć, bilo šta u Muhamad kaže Ebu Bekr pita, hoćeš da Božiji postane tvoj kuća na Savrata? Kaže mu Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže Ebu Bekre, ja se kažem nadam da bi ti kaže mogao na Savrata Dženeta ući. Zamisli da ti budeš onaj koji će zajedno sa Ebu Bekrom na Savrata Dženeta ući u mjesec Ramazan postavljaj sebi taj cilj da što više dobro uradiš da ti ne prođe ni jedna sekunda, ni jedna minuta, ni jedan dan da se gospodaru što više ne približiš ovo prezitarsko vrijeme da iskoristimo za dobu, da gdje gospodara zatražimo sve ono, sve ono što želimo na dunjalku, na hiretu, da ko bude, da on bude zadovoljan sa, na, sa nama i da ko bude na dan kad se sa njim svetujemo budemo od onih kojima će on reći idite, grehe sam samo vaše oprostio uđite u džanet moj prostan koliko su nebesa i zemlje ja samo